Veri oli saatava virtaamaan nenässä. Roskalaatikon kansi hänen yläpuolellaan oli Hesarin verran raolla. Happe oli pakko saada ahtaaseen laatikkoon. Nyt raosta puhalsi kylmä viima ja muutama lumi hiutalle leijaili silloin tällöin. Vielä illalla Laurin ryömiessä laatikkoonsa oli lämpötila ollut suojan puolella.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 se tapahtuisi talvella. Aina ensiluman sataessa Taivalkosken lakeuksille hän oli sydän pampaiden kaivannut sukset esiin. Hän oli mäkihyppääjä ja mestari koko kylällä. Kaikki tiesivät että Jakkilan Lauri voisi hypätä joskus vaikka olympia kultaa. Hän voitti piirimestaruuskilpailut vuosi toisensa jälkeen ja lähestyi nuoresta iestään huolimattomaan huippuja. Isä oli hänestä ylpeä. Meidän pojasta tulee vielä kuuluisa. Oli isä joskus miettinyt katsellessaan poikansa palkintokaappia. Lauri ei pelännyt hypätä. Mikään mäki ei ollut hänen liian suuri. Kovassa lumipyryssäkin hän oli syöksynyt pää,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 Alkoholismin aiheuttamat vauriot olivat jo vakavia. Hän oli ollut kymmenen kertaa hoidossa Hesperiassa, juoppohulluuden hulluuden tähden, ja taas alkoi sekavuus vallata mieltä. Laulakaa se, älä lähden nyt pois, sai Lauri viimein suustaa. Evangeliumisryhmä oli tottunut miesten toiveisiin ja... Pian tuttu laului alkoi kaikua torilla. Lauri kuunteli laulua huojuen paikallaan. Hänen seisova katsensa tuijutti jonnekin kaukaisuuteen. Hän vajosi omiin maailmoihinsa. Hengelliset laulut olivat hänelle tuttuja jo lapsuudesta. Häiti oli uskovainen ja lauloi niitä usein kotona. Laurin mieleen painautuivat lapsuuden muistot ja kodin lämpö.